ila esplikattzea barhardako gertakkizun surrealista Apililekoa gainbatek ez ezaken hobeki egin ahatik dena egia izan da eta kontakizun kronologikoak merezi du. Giro ezin hobea legatokian mila zorziun mukuru betea eta euskaldunak trenpoan Bi eta bateko abantailarekin sartu dira aldaggeltara gadakizka legatokiak garbitzeko tresna ez da kantsara sartu legediak diomezzaala kasetariek jakindugu tresnak arazo batzuela eta garbiketarik ez zean partidarik ez. Bilkuraz Bil el Qur'an orrenbaten buruan partida ez eztatu dute publikoari deus erangabe horreino, baina norena da ardura kasu horretan, aski behia izanagatik, tresna horrek burua usteak ekartzen omenditu azken hilabete hauetan, eta ez da ormadirena, baizik eta egiko etxearena, unek baitu legatokiaren kudiaketa. Klodoliv, Angeluko ausapesa, atera behi da ormadiko aldagelatik. Esta masina da ete revizei por notro matx internacional en dezamro. Je suis désolé por lejuer, parce dans le juer, paskiz ete dan lo matx, on menetua eran. Eh? Oliva ausapesaren itzek ez duteatik jokalari tardura ta dune aserria ez ditu, Olivier Dime hormadiko trebatzailearen etxipena. Progam de surfazage de mazin n'épa nuvo on n'avea averti, que sa l'ai certainment tombe sur, sur un match e que sa l'ai arrive, e sa arrive le jour de la finale, que c'est quand même uh, c'est tout un symbole, je dirais, un moment donné. Mesua gia beraz erriko etxearen dako. Bez teoren erdi bat goitatu behar izan da Jokalariak azkenean iso zera atera entzien doidoia publiko agurtzeko. Ondotik zer? Federakuntza hormandita Bordele bildu dira gela batean eta luza gabea akordio batetara heldu. Partida ostegunaratsuntan jokatuko da haratzeko 800tan ormadiko hormadiko egan digu setasununekin. Si le match reprendra a la première minute ou la fin du premier tiers, ça on n'est pas capable de répondre maintenant puisque c'est le bureau directeur qui doit répondre. Goysuntan beraz jakinenda zer baldintzetan. Horrek gastuak eman ditu bistan dena Bordeleko taldea Euskal Herrian atxiki biak izan baita, besteak beste. Baina hori guztia Éric Oetziak Bérégaïne Artukodu A la érandigou Betty De l'âge présidentak Il a tout de suite dit Qu'il allait dédommager Tout Les frais generrés par uh, ce contretemps et donc tous les frais de Bordeaux seront pris en charge par uh, la ville d'Anlet à charge pour eux de se retourner contre le prestater si le prestater afaii. Eta hitza uekin burrattu da gure angeluko gaaldia. Partidaetik hiruen pasa ziren hogoi baizik ez ziren jokatu eta finala orainoa airean da. Aratsuntan, Euskaldunak eta frantsesak begi ere parezpalle ertatuko dira hormadik bost garen partida bat nahikoluk e bortxatu aratsuntan irabaziz.